Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Tukiwa tukiendelea na mfululizo wa darsa zetu za tafsiri ya Qur'an tukufu kwa ufupi hii dahe kwa pamoja na sura Ta'abasa sura ambayo ni sura ya 80 yenye aya mbili. Bismillahir Rahmanir Rahim A'basa wa tawalla ahul 'ama Sura hii ina kisa chake ambacho pale Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwanzo wa kuingia kwake katika kuubashiria Uislamu akiwakusanya wakusanya jamaa zake kuvuta waingie katika Uislamu lakini wakawa wamejawa na kibri na uluwa na kujiona kwamba wao ndiyo bora kuliko yoyote kwa hivyo mara moja mtume wa swalla allah wakawa anazungumza na hawa mabwana wakubwa hao akaja bwana abdullah bin mu'akitum ambaye alikuwa ni kipofu lakini alikushiamini yeye katika dini ya islam alikushiamini akawa anammsikia mtume swalla allah anazungumza lakini hayunhi hali elimu zungukamtum wa s.a.w. wakawa namuita namuita namuita bwana mtum s.a.w. alipakisikia sauti yake alizungusha wake na, na, na, na, wa al na kumuona akawa na ah hii bahati mbaya hii akaonyesha kukereka kidogo mtum s.a.w. kutokana kwamba yuko kati kati ya hadithi anazungumza na hao jamaa na bwana wakubwa hao alafu anakuja kukatishwa na huyu kipofu kwa tukio hilo ndipo mwezi zingu akamlaoma mtume wake kumwambia aba sawatawalla amekunja uso na kumpa mgongo anjaa ahl aama wakati alipomjia yeye kipofu wa ma yudrika kitu tikukufahamisha wewe ubora na muhimu wa hawa mabwana wakubwa lokho kuzunguzana lao la lahu Wenda huyu kipofu aliokuwa anakuita akaongoka au zakaru au hata mfa dhikra yakamnu maonyo yako ama mama ni ama huyu ambaye amejifakhari kwa utajiri fa anta lahu tasada wewe kwa ajili yake tu unashughulisha na lebe da kukufanya kuliah zimeshaiba. Kwa ma'alika Allah yazakak. Na hunakosa lolote kama ye hajaongoka. Uyo tajiri huyo mbepale huyo. Kukosa koki kwa kukuamini, kukosa koki kwa kuongoka, hakutukudhuru wewe. Wa ama man ja'aka ama huyu yakujia wewe akija kwa unyenyekevu, wa na yakhsha na'ana mcha Mungu fa anta anhu kwa kwa epokana nayo naisho kala usifanye hivyo usifanye hivyo inaha tadhkira hakika ya huo nyembe waliokufikia wewe ni mkumbusho ni kikumbusho kwa adhakara sha anaitaka akumbuke ni maonyo anaitaka aoneke ni muongozo anaitaka aongoke fi suhufi mukarrama kiso hiyo kimo katika kurasa zinazoheshimika marfu'atun mutahhara kuraasa zutukuzwa na kusafishwa biaini safa zizoi fadhiwa mkononi kwa andishi malaika kirami mbarara. malaika watukufu watifu Wacha kupumbazika na hao Kutila linsanu ma akfara. Amelaniwa niwa manadamum ni uleoje ukafiri wake min ayi shay'in khalaka kitu gani kinatimhadaa kwani kaumbwa kutokana nini yeye kaumbwa kutokana ni hata fakhari ajivune, ne ajib tukuze kibri Minu ni, ni kutokana na denda la manendi waliyombwa faqadara aka kadirima denda hayo Mwenyezi baada ya denda likageuka damu baada ya damu la nyama chinyango la nyama baada ya hapo ndio akawa damu thumma sabila yasara kisha njia kutoka na ya kutokea tumboni mwa mama yake tukiyepeshisha thumma amatahu fa akbara kisha Mwenyezi mwenyewe baada ya kumwelezea program zake za maisha ya dunia akamfisha na akamjalia kaburi thumma idha sha'a anshara kisha atakapotaka Mwenyezi Mungu atampuhua kala kwa hakika lamma yaqdima amara, manadamu Hakuya takeleza aliyoamrishwa Mwenyezi Mungu. Hakuya takeleza Hebu sasa Mungu. Hebu sasa natujiangalie. Fallindhuri liinsanu ila ta'ami naangalie damu kwenye chakilecha kile chakana chochote kila Kina anzaje mpaka akapata kukila. Anna sababu na maa sabba. Hakika sisi tunaymimina maji kutoka na mbingu wa hikima thumma ja'aka al-ardhu shaqqa kayfa tukaypasu wasuwasu alkayyana jana'an ardin wa kiasi wa kuatesha mimea. fa fiha habba tukawatesha ndani ardhiyo mimaya yanatoa tembe tembe wa inabana mimaya yanatoo tundo ya zabibu. wa qadhbana majani na majani wanyama wa zaituna Na mazaitoon wa na mitende wa hala'ika gulba na bustani nyingi tu za aina kwa aina mishelisheli, mapea, mapera maembe machungwa mandimu, wafaa kihatinwa, abba tukawatesha na miti yenye matunda ya ladha na mastarehe na majani ya kualisha wanyama. yote hayo tumeyafanya si kwa ajili yetu mwenyezi Mungu anasema tumeyafanya hayo si kwa ajili yetu sisi mtaalalamni kwa jina matareshu yenu wale anaamikum na maisha ya wanyama wenu faizajaatissaa kha itakapofika ika pigwa parapanda kubwa yawmayafirul mar'u min akhi siku utakao kimbia kila mtu kumkimbia ndugu yake kwa na mama yake wa abihi na baba yake sahibatihi na mke wake wabanihi banihi na watoto wake atawakimbia wote hao kwa kuwa likuli mriim منهم ya idhin sha kila mmoja kati ya hao siku hiyo atakuwa na jambo linalomtosha yeye mwenyewe bila kumpa nafasi ya kushughulikia na mziwe wujuhum yawmih musfira nyuso za uh, watu wema siku hiyo zitanara dahikatan zitasheka Mustabshiraton zitakuwa na furaha kwa ujuuho na nyuso za makafiri na maasi ya siku hiyo alaiha ghabara zitagubikwa na kiza tarhakuha katara zitafunikwa na vumbi ulaika watu hao watakuwa na hali hiyo humul kafaratul fajra ndio makafiri wakubwa maasi walioshinda. اللهم جنبنا من عصيتك وقدرنا وجعل لنا قدرة على تجنب تجنبها ووفقنا على طاعتك وعن عليها رب العالمين